але навряд чи вона чекатиме і читатиме. Їди на практику. Листи – це покинуті друзі. Знаю, що було у минулому. Нехай і не всі деталі або історії. Однак не знаю свого майбутнього, десь зависнувши між тяглом донизу і страхом, що робити. Тому ніби цілився серцем у того, хто міг би оце сидіти навколішки переді мною. Будь-хто. Дивлюся – нічого, нікого. Якби ж то було навпаки – ні, все ще тримаєшся, чіпляєшся, гацкевич. Проте уява не пере. Час, як електромережі. Метал не порушний, а по ньому течуть, гоняться вогники або чертенята у смолі. На дотик взяти. П'ятивольтова батарейка заслабка буде. Вигратися на гітарі. Не проходить, треба шукати. І ніяк не можу пригадати рис її лиця. Одні враження пам'яті. Щоб це означало. Жаль прикрість чи правду любов. Навіть трохи соромно. Київським родичам, у яких зупинявся, певно, не сподобався теж. Соромно і за це. Що натомість? Аркуш її записника. Її паперовий слід, штукенція така, лишилася. А тінь магнетичну до дівчини все ще тягнуло з Та й у житті кожного чоловіка хоч раз трапляється вродлива жінка. Формула чистого мистецтва? Поговорити про все з найближчим другом не можу. Знаю Матвій давно, і йому зараз не до романтики, хоча з Польщі він усе одно перегравав. Я бачив тут чергове захоплення. Доки не поїде, вважатиму це планами-балачками, а там спробує, і у його лексиконі, слізитиме одна практична буденщина. Шкіра заробітчанина скине з себе все зайве і непрагматичне. Банки сала вистачить тільки для початку. Але шитий? І до чого тут бриндес? Мої улюблені мідні струни – не виють, а б'ються. Ведуть гру і головне, комбінуючи, тримають противника без м'яча, стрімко, елегантно, романтично проводять атаки, увіншені градом ударів. Гра – це вистава, де любов може бути лише до однієї команди із шести струн. Їхня слабкість там, де пропускають такі ж разючі комбінації, коли суперник не менш вправний, а той сильніший. Думав про те, що «малій землі» потрібно шукати ударника, який би відбивав ритм. Шитому сказали, що поки без гри, адже «грати» здатим тоді, коли не можеш писати». Якби не судномодельний гурток колись радянської системи з піонерами, політінформацією, то ми б ніколи, може, і не познайомилися. Біля гітар ближче зійшлися у палаці імені Максися. Тоді він, як наше однолітство, здавалося надто юним. Гацкевич не віддав, що таке примочка до акустичних інструментів, мікшер на три і більше тональностей, і слухав депо-шмот, а не Однак після мого одруження саме до нього я звернувся як чоловік. Бо моя, коли ми розписалися, приходить і каже «А тепер будь добрим, обезпеч мене оргазмом». Хоча перед тим дошлюбні любощі її задовільняли. Я ж бо думав, що любов – це відпочинок і відновлення після роботи. Спочатку Гацкевич пришелепкувати на мене глянув, а потім додав, що ніколи б не повірив, невже люди можуть мати подібні проблеми. І наївно зізнався, що у нього з першою, на той час коханкою, проблема протилежне. Їй не подобалася його нестриманість і відверта демонстрація цього. «Мені що, соромитися? Стримуйся! О!» Цікавим Агацкевич був типом. «На перший погляд, нічого тобі порадити не може, але подивившись на його вчинки і хочеться зробити навпаки». Коли я спробував метод батога і пряника, себто спочатку витримати паузу, а потім активізуватися, моє регулярне сексуальне сполучення з нареченою налагодилося. То коли думаєш їхати? Гацкевич хотів щось додати, але передумав, тільки поводив щелепою. Щойно повернемося з квадратом, бо своячка розраховує влаштувати мене вчителем музики. А коли ні, то найближчим часом про світку на роботі не видно, принаймні до кінця року, поки не зіпхнемо творчий звіт. На мені ж усе це дитяче хазяйство. Ну а там, можливо, в голові трохи розмакітриться, особливо, якщо не набиратимо на свою голову різних справ. Про Польщу видать його добре зачепило або образило. Ми зібралися, щоб обговорити свій виїзд до столиці, але знову почали не з того боку. Зайшла зіниця ока мого і, почувши останню фразу, вставила своїх п'ять копійок. Він все дівулям вчитися допомагає. «Ти розкажи, Вані, розкажи, що то в тебе за справи на твою голову». Робив для однеї молодички матеріал для курсової. Взагалі хотів послати на хутір, але тема доволі цікава – виражальні засоби у музиці – і до того ж, бачив би ти її. Один з найяскравіших доказів того, що Дарвін був крупно неправий, бо з мавпи таке ні за що не вийшло би очі. Знаєш, як у загнаної коняки, коли ці лише її в лоб з карабіна коняці, певна річ, а вона благально на тебе дивиться. До того ж, баба абсолютно органічна, не виламується і нічого себе не корчить. Днями зустрічалася з приводу матеріалу, саме так, з приводу матеріалу. А перед тим в них на роботі був фуршет, і вона мені чесно зізналася, що п'яна. А дев'ять з десяти закочували би очки і казали «Ах-ах, я не здорова". Враз я дещо згадав на цю ж тему і запитав, чи не приїздило до міста анемічне створіння. Я наче вгадав, Богацкевич кисло посміхнувся. До мене – ні, втім я не знаю». «Пішли вони. Мені треба думати про роботу, а не з бабами зв'язуватися. А взагалі шитий або брехун, який хотів перевірити щось для себе, або він сліпий. Звідки взяв, що я їй потрібен?» «А може й потрібен. Якщо не зараз, то будеш потім. Але що мене дуже потішило у твоїй злості – це написане здоровими буквами. Тепер не хочу. І я кажу тобі великими буквами – молодець, дорогой. Чую слова справжнього мужчини».